Semua agak terlambat. Jadi saya pun sekali lagi akan buru guru ini ada urusan penting ni. Uh, dan kita bakal akan khatam kita kita hari ini insya-Allah. Pada mesok oh, tak ada kelas. Minggu depan pun tak ada kelas. Satu hari. Dan dijempul lah. Hai, Semua itu. sekali ke majlis insya-Allah akan jika mungkin pada Jumaat berhampiran pukul 5 di Uh, masjid al-mukmin dalam parapa. Pasal wei satu tu lima minggu depan Dia hantar surat ni terima ya saya pun tak tahu lah Allah Taala nak buat keputusan seterusnya <laughs> ikut <je> lah. <laughs> <laughs> <laughs> Jadi Keluarga ni pun nak datang Nak datang tadi Saya pun berjumpa tadi Mungkin kita akan cuba habiskan ni Baca hadis Masa saya Besok pun ada besok lagi Sebab seminggu kan Tak, tak lupa Kejar-kejar Munggu depan ceriti Lepas tu minggu satu lagi tu kita Adalah dua kelas Dua, dua minggu, minggu lagi Sebelum meramatan Ada lagi Sebab tu mungkin nak saya buat kesimpulan sikit Tentang satu buku ni isteri teori itu ni setiap bulan dia punya rangka tau teknik sebanyak 20. Dan yang sifat ma'nawiah ni ada tujuh. <tuh> Boleh lah seorang satu baca. Seorang satu baca dia satu page satu page yang ringkas itu. Seorang satu baca menantikan saya bacakan dia apa? Hmm. sifat harus tu dengan press. Seorang-seorang. Susurat daripada susurat dia sifat, tentu uh, saya perlu tahu sifat semangatnya. Ini adalah macam satu penguat saya jila kepada sifat penimani. Demau retak. Demau retak. Jadi <coughs> kita dah. Tau kan satu sifat Nafsiyah, lima sifat Serbiah, kemudian apalagi tujuh sifat Ma'ani, kemudian yang lagi tujuh ni adalah sifat Ma'anawiyah. Jadi sifat Ma'anawiyah ni menguatkan sifat Ma'ani. Tambah di situ je kan, Kau Nuhu, Kau Diran, Kau Nuhu, Murid, dan semua penguat saja. Asal dia kan dua belas saja. Sifat tu dua belas, kemudian satu keadaan. Wujud tu bagi Masyarakat adalah satu keadaan dengan sifat. Sebab dia tak boleh disifati dengan sifat yang berlawanan dengan dia. Satu benda tu, wujud. Kalau kita nak mensifati dia kepada tak wujud, tak boleh kan. Pasal tak wujud. Kita nak mensifatkan. Jadi dia tak menganggap wujud sebagai satu sifat. Dia menganggap sebagai satu ya. keadaan. Tapi Imam Fakhri Al-Razi datang lepas tu, dia kata tak apalah. Kita nak pening-pening kepada dua belas sifat, satu keadaan. Jadi kan nak anggap wujud itu sebagai satu sifat. Tetapi dia beri satu nama khusus Itu sifat Nafsiyah Jadi satu sifat Nafsiyah Kemudian lima sifat Sarbiyah Yang apa ni? Tidam, Baqah, Muha'ala, Batulil, Awadis Yang menggunakan nasih niat Itu Sarbiyah Kemudian lepas tu sifat Ma'ani tu lah Yang tujuh tu Kudera, Irada, Ilmun, Hayyur, Samak Wasor, Kalam Kemudian masuk kepada sifat Ma'anawiyah tu lah Tambah lagi tujuh Jadi lah puluh Penguat kepada sifat Ma'ani dia ya, mulai dengan perkataan ni Kau Nuhur Maknanya Sifat Ma'an ma Nabiah ni Maknanya Allah tu punya sifat Ma'ani Misalnya salah satu satunya melihat kan Sama uh, mendengar Pasal melihat Jadi macam manusia ni dia melihat Tapi ada kalanya yang tuan-tuan masa pun, kita tak boleh melihat. melihat Ketika dia peksa dia tak boleh lihat Ketika dia dekat pun dia tak lihat Ketika dihalang perlihatan dia, dia tak ada lihat. Ataupun tidak ada cahaya nanti, menggelap misalnya kan. Dia tak lakukan lihat. Kalau tak lakukan dia kawal nubu, apa ni, bau siron. ataupun kawal nubu, samihan. Dia sentiasa mendengar, sentiasa melihat. Kau, Kau sentiasa berpuasa. Tak ada satu saat pun, satu detik pun pada Allah itu, dia tak berpuasa semanja azali lagi semanja daripada apa ni qadim lagi sampailah baqa semalamnya sentiasa berkuasa sentiasa mempunyai kehendak sentiasa hidup sentiasa punya ilmu sentiasa melihat sentiasa mendengar sentiasa berbicara jadi bukan macam mana manusia lah manusia ada waktu-waktunya dia jadi berkuasa kalau tu dia lemah tak boleh tak layak ini boleh melihat besok lalu turun orang tutup je dah tak buatlah dah tak apa lah pun ada sifat melihat tu tapi sifat melihat tu tak kal kepada makhluk manusia Allah ni untuk menguatkan bawa Allah ni melihat dan terus melihat maka dia bagilah tambahan sifat lima Imam Sanusi sifat Manawiyah lagi tiga lagi tujuh jadilah dua puluh semua jumlah jadi semua sorang, sorang baca kan eh? boleh kan eh? bermedakan dengan Syekh dengan, dengan Timuruh boleh Ah, ha? tu belakangan tu eh? eh banyak dah. Jadi tujuh itu satu satu macam. Mukisurat seratus satu lima dua. surat satu lima dua. Wassalamualaikum warahmatullahi Allah. Semoga berbuah bunga yang beraneka. Terima kasih. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala itu kerana dengan maha berfakir, itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berfakir untuk langkah sesuatu yang mungkin. Jadi, dia merupakan satu istighfar maknawiyah yang lazim istighfar putra, istighfar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kita dalam keadaan maha bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kesyukuran. Dan Allah wa ta'ala telah Allah, hal dan segala apa yang terjadi. Allah perlihatkan kepada kita. dalam tradisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan datanglah kepada kita manusia ni kerana nama daripada Allah Subhanahuwataala ajana al-ghafir al-yah mahasif hadis rahim. Zero pun ni eh. Ya. Ya. Kita nak boleh perkara ni dia dekat. Pak. Tak ada yang mahu katakan ayat mana yang harus beredar. Inilah semangat kita untuk membuka cara-cara majlis peribadatannya. Jadi peribadatannya adalah menjadi pusat peribadatannya. Jadi itu juga salah satu yang mungkin ataupun tidak untuk tidak mengambil kait. Sayalah Allah telah katakan ayat mana yang harus beredar. Karena antara sifat Allah adalah sifat bersalak, yang diwujudkan dengan Allah bersalak. आलू में डालो Allah subhanahu wa ta'ala kerana dia bersifat dengan jifat ilmu harikat ilmu Allah dan harikat ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri ialah suatu penyikapan dengan ilmunya yang azali kehadap yang wajib, mustahil maupun yang mungkin, mustahil Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkeadaan maharul berkini kerana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ilmu itu sendiri Allah subhanahu wa ta'ala berkikman Wahai dikuriksayi Alaihim, maksudnya dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat satu lah. juta. Rasulullah SAW turut menyebut antara nama-nama Allah ialah Maha Yang Mengetahui, ialah Al-Amin, yaitu Yang Maha Mengetahui. Dari riwayat Imam As-Sani. Biasa deh tadi. Tanya, pasti juga kerana Allah Maha Pemberani yang Maha Maju. Artinya, Maha Maju itu merupakan keadaan yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia berkatakan ayat, Maju. Jika hidup bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ia bersifat yang mana dengannya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat, -sifat al-Qidro, iaitu berkenara, berilatad dan paling susah juga Allah Subhanahu dan pada keadaan yang maha hidup yang dia hidup Allahu firmani Allah berfirman al hayy alladhi la yamut maksudnya Dan bertawakallah kepada Allah yang, mahal yang hidup yang tidak mati Surah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Allahu ya hayyu ya qayyumu Maksudnya, wayalamnya maju, lagi juga semua ini Hmm semua boleh baca tak? Baik nanti penutup ada banyak lagi sedikit saja. Alam semesta ini, maksudnya, maaf benar, itu merupakan kerana masih yang berfikir Allah mengucapkan sama, tidak mendengar. Angkat tambah bagi Allah SWT yang berjudi ialah Penyikatan dengan pendengaran dengan asli Dan hadap peningaran yang muncul InsyaAllah SWT tidak berkeadaan yang mahal mendengar Allah SWT berkibat Orang-orang Sama Allah Orang-orang Sama ini memberi Maksudnya Dan biasa yang mahal mendengar dan mahal melihat Surah Surah Surah tidak berdoa semua yang mahal-mahalaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berbesar Fahimakum namun tada'u As-Somun As-Somun Waalaakma wa'innamal tada'u Lantani amba siro Makanya, semuanya semua Walaupun yang beriman Tidak berdoa kepada yang Sekat dan buka Tapi kami berdoa kepada semua yang mahal-mahalaikum dan al-mu'minan jemaah muslimin. Hmm, terus. Semoga na nak dapat kita di dalam rumah tangga kita, kami akan layak lagi. Kita ada yang berusaha, ada yang Allah bersabar tidak berdaya. Maka kita, semua orang bersabar. Ia mahu hidup kita ini bersih. Kini Allah mengajar kita untuk bersihkan hidup kita. Kita dalam nama Allah yang maha esa. Kami akan berdoa dengan cara yang bersih. Kami akan berdoa dengan kami tahu semua orang yang beriman berdoa Tuhan yang maha mengetahui dan maha melihat. Mesti diwajahnya, di mana asalnya dari mana itu. Kau itu takkan diman, tiada seorang pun yang tahu yang maha dia maha perkata-kata itu merupakan keadaan yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi meliputi yang kalam sifat perkata-kata iaitu kalam. Jadi keadaan atau keadaan hakikat maha perkata-kata itu sendiri ialah makna kalamnya itu mencakupi seluruh yang wajib mustahil dan mungkin mencari Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan faham perkata-kata. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka laa ma lahu Maksudnya, Allah telah berkata-kata kepada secara langsung terhadap ayat 145. "Takdir Nabi Ismail Shallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, 'Makhluk-makhluk Allah dan kelalaianmu, Robbuh Yaum Adz Jannah.' Maksudnya, jadi tuan pun jadi tangan kamu, melainkan tuannya akan berbicara kepada mereka. Hadis berwaya di bawah al-Qur'an dan di al-Tadhkir." dan menjadi sekitar 4 hari. Harus Allah dan segala hal dunia kecuali yang mungkin mahluq ataupun tidak tidak mengenai. Apa seperti hamba muslim wajib beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala, ulil malaikat dan sesuatu apapun tidak mewujudkan kesannya. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala telah mengadikan sesuatu dan sejak asal itu itu Allah Subhanahu wa taala tidak membunuh bagi sesuatu. Jika dia berhati masih dia mengadikan perkara tersebut dan kita dia hendak itu dia tidak membuktikan kebenarannya itu. Dia mengatakan satu kesalahannya akibat kesulahan ataupun dia alai. Perbahasan ini yang berasal Perbahasan ini Antara perkara-perkara yang harus bagi Allah SWT Maksud dengan kungsi dia Setiap karya yang maya menolong pemanggal Sama anggar ujian dengan Ketika kejadaannya Perbahasan kungsi ini Selalu mendalam yang sesuai Perbahasan warah yang hati Dalam pembukaan Antara perkara-perkara yang harus bagi Allah dan Al Tuhan para ratun kepada umat manusia Kesimpulannya Allah selamatkan hati awali yang memutuskan para ratun pada umat manusia hati Allah selamatkan hati awali yang memutuskan para ratun kepada umat manusia dan terjumpa kepada umat manusia Sebelah Melalui berangkat berada kepada orang yang taat dan manusia orang yang menentukan asyik Ini merupakan bukan. Ini merupakan suatu yang harus bagi akal tetapi wajib bagi syarak kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya dalam wahyu dan kita dan itu wajib bermakna dengan kelebihkan permasalahan masuk dan yang terbaik untuk persatuan sedunia dan juga dalam pembahasan di ke Allah Subhanahu wa taala terlebih ada mungkin beberapa sesuatu yang akan permasalahan kebudayaan Makluk dari kehidupan ini maka ia berhak untuk merawat semacaman sesuatu. Terkait dengan makcazilah yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala wajib untuk melakukan menjadikan sesuatu dalam keadaan yang terbaik dan merawat semacaman. Sedangkan anda pun boleh maha berjasa agar merawat semacaman dan mencipta sesuatu yang terbaik supaya pada hari akhir Allah Subhanahu Wa Taala. danlah apa. Okey, apabila yang kaumulu-kaumulu tu sampai dah faham kan dia telah hanya untuk menguatkan atau menyatakan bahawa keadaan Allah itu sentiasa melihat, mendengar, bercakap itu dan sebagainya. Sebelum hmm. tu kan Dah sudah diterangkanlah tentang sifat-sifat tu maani hmm. tu sama saja hmm. cuma yang ma'nawiah ni kaumulu tu hanya untuk menguatkan tadi. Ok untuk sifat yang harus Maksud sifat harus ni ialah Allah tak wajib lah. Tak wajib dan tak mustahil Dia tengah kenal harus Itu dia punya basic Punya apa? Explanation Ini nah, kalau Allah nak buat Dia buat lah dia tak nak buat, dia tak nak buat lah. Tidak wajib bagi Allah untuk buat Dan bukan aa, Tidak mustahil untuk Allah untuk meninggalkannya ini sifat arus. Tapi kalau yang sifat segera wajib yang dua puluh tu wajiblah lah Macam Allah tu esa satu itu wajib Tak boleh Esa uh, pun tak apa Tak esa pun tak apa Tak boleh eh, Wajib Allah tu kena esa Wadah ni yang satu eh, Ataupun wujud Wajib pergi Allah wujud Tak boleh Allah tak, tak wujud Mustahil Nanti yang lawannya lah Tapi yang harus ni Maknanya boleh ada atau boleh tak ada di ini yang tadinya yang depagitulah yang poin-poin tu kan antara perkara yang harus bagi Allah ialah mengutuskan para rasul kepada manusia. Sebab apa di sini Mu'tazilah kata Allah itu wajib. Wajib bagi Allah untuk mengutus bagi rasul kepada manusia. Sebab kalau Allah tak utuskan apa ni rasul kepada manusia macam mana manusia nak kenal Allah? Jadi wajib. Jadi Manggazan ni jawab dalam mereka kata maksud wajib bagi Allah tu kalau dari segi mana masuk wajib tu dari segi syarak misalnya maknanya kalau Allah tu wajib kalau Allah tak buat dosa Allah dosa Allah berdosa Allah berdosa bila Allah berdosa Allah sembah jadi kat situ pun dah apa dah tak logik dah takal pun dah tak terima Allah tu ada kewajipan jadi sukati Allah, Allah kan Allah nak hutus utus ke rasul ke kan Allah utus ke rasul ke itu kan itu kewajipan bagi Allah Allah nak hidayah manusia mereka apa itu ni Allah mampu untuk buat macam tu kan Tak perlu nak hantar rasul baru nak Bawa ada manusia yang beriman Allah boleh buat manajah itu beriman semua sendiri Tak payah ada rasul, boleh Allah buat manajah itu kafir semua Tanpa ada rasul, ada syaitan pun, Allah boleh buat. Tak perlu, tak wajib Bagi Allah mampu hantar rasul Di mana yang dikatakan oleh Pak Tadila Jadi termasuklah perkara ini adalah perkara yang harus Cuma Allah mengantar rasul itu Kerana sifat pemurahnya Prosedur lah Untuk menunjukkan bahawa prosedur Ada orang datang tahu Ikut Ada Kemudian orang yang ikut tu Jaya yang tak ikut tu gagal Dan dan Apa ni taraf tu martabat Rasu itu tinggi lah Sebab dia membuat kerja Mengajak manusia pada Allah Jadi manusia pun yang Kela ingin meninggikan Teraja dia Dia pun kena Buat lah, Macam mana Nabi buat Dan kita ini Umat Nabi ini Yang salam ni Special lah Untuk Khairan Umat Uh, khurrijat bin nas ta'amuru bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar tu min kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk utara jadi kita umat nabi ni yang terakhir ni maknanya tidak akan ada nabi yang akan di hantar untuk lawang untuk pengkhalim untuk segala semua tadah tukas tu Allah, Allah alihkan kepada umat siapa hmm. yang merasai dia punya kepentingannya tahu kelebihan maka dia akan lah dia tak khusus pada ulama' saja, semua sekali, umpah tu semua sekali Tapi kalau dia dalam di dalam nak menjalankan tugas tu, memang kena ada lah kriteria-kriteria tertentu kan Kena ada ilmu, kena ada sifat, akhlak yang baik Jadi kan sebegini eh, nak menda'wah kan Jadi maksudnya bila Allah menghantar Rasul tu kepada manusia, untuk itu adalah sifat satu sifat pemudah Allah Untuk menunjukkan bahawa Langsung ni matahabat di tinggi Sebab apa dia juga dia mengajar Malaysia kepada Allah Menyampaikan ilmu-ilmu Allah dia Menyertiakan Malaysia Jadi kita pun Kalau ingin mencapai kajak yang lebih tinggi Kita pun kena buat lah kan? Dan kita diberi Masa diberi dan menjawab pun, kan Pastu berasa bangga lah Untuk jadi orang yang faham ni maknanya dia akan terima Dia akan buat apa yang Nabi dah tugaskan kepada umat ni dia akan buat. Dia akan berda'wah, dia akan sampaikan ilmu, dia akan tersekiah dan sebagainya lah. Ha, jadi rugilah kalau orang tidak mahu menyakut. Ha, ni apa ni seruan surat Allah supaya kita jadi berda'wah. Jadi ingat yang berda'wah ni ulama' saja, orang tablik kan berda'wah. Orang tablik ada da'wah. Ha, itu itu adalah pemerintah yang salah tugas berda'wah ni pun seumum macam-macam solat kan. Lah. hukum dia fardu kifayah. jadi yang seterusnya menadgarakan pahala kepada orang ta'at dan punya seorang kemaksiat Mana tak wajib bagi Allah kalau tu beriman kena bagi pahala kalau dia buat dosa buat apa ni dia buat jahat nanggar pentau dapat dosa masuk ke tak wajib suka hati Allah kalau Allah masukkan orang beriman ke dalam meraka ke ataupun nak masukkan firawang dengan berjarak juga pun suka hati Allah wajib bagi Allah untuk berbuat demikian, ingat ni ni penting ni ini yang, ini yang mutazilah tak ada terima ni, dia Allah tu wajib memasukkan orang beriman dalam syurga dan wajib bagi Allah untuk masukkan orang kafir dalam akhah tak boleh, kalau Allah masukkan mana boleh masukkan orang beriman dalam akhah takdil lah tapi ada ya. sunnah yang jamaah menyepangkan kalaulah abang masukkan seorang beriman dalam neraka semua akan fi dalam syurga seperti apa? Tidak wajib bagi Allah untuk berbuat seperti yang mana yang Allah katakan dalam Quran orang beriman masuk syurga orang kafir dan neraka kan. Tapi Allah misalnya abang nak nak, nak, nak nak khilaf kepada firman Dia dalam pun seperti apa? Siapa ya. nak boleh? Siapa ya. nak bangkar? Boleh semua malaikat, jil, manusia, kumpul, bangkang Kami protes Allah kau menipu Kau kata kan Orang-orang pun -orang, min orang -orang, Masuklah naga Masuklah eh, syurga Orang-orang khafir -orang, naga Tiba-tiba Sekarang ni kau tak balik pula Kami tak berhati kami, kami bangkang Kami protes Boleh? Mampu pula protes nak, nak bercakap Kepuluh Kuasa Allah Tak mampu nak apa-apa pun bila Allah tu Tak wajib lah. Bagi Allah untuk Tapi Allah takkan buat Oh kan? Tidak, tak, tak, takkanlah Allah memasukkan orang masuk dalam aku pun Tapi misal dia sekiranya Allah nak buat macam tu Pun tak boleh, Tak ada toh, boleh Jangan nak komplit nah, Itu yang mana sifat tu sifat tu harus Tak wajib pergi Allah Tapi kalau ada sifat-sifat tadi yang Allah satu Allah tu apa ni Kedah Bapak itu wajib pergi ambah. Tak boleh Tak boleh Yang yang berlanggan lah, tak boleh boleh Allah berdua, tak boleh Allah terbuka Tak mungkin, tak mustahil Tapi yang ni, tak mustahil Kalau masukkan orang istilah dalam mereka pun, tak mustahil Terima kasih Allah Itu yang kedua Yang seterusnya, di sini dia kata melihat Allah Bagi orang beriman Adapun melihat Allah itu harus bagi orang beriman Di akhirat, dia pula Tak kira ya, ini dah kan? dalam syurga tu kan ya. Tunggu je lah, nak Kemudian, adapun di dunia ni Melihat Allah bagi orang beriman Harus dari sudut angkat tapi mustahil dari segi syara kerana Nabi bersabda, kamu tidak akan melihat Allah sehingga kamu mati. jadi di sini di khilaflah sebab Nabi Israel Merah itu kan ada yang tengah apa ni sahabat sini Syedih Aisyah kata Allah tidak melihat Allah Ab Nabi tidak melihat Allah Tapi Ibn Abad Abu Hayrah kata Nabi melihat Allah di dunia Manda kan? tempoh ni masih belum-belum belum mati belum maka lah jadi itu dia kata maknanya harus dia lulus akal lah maknanya boleh sekiranya Allah ingin menampakkan Berhizat kepada manusia bersendiskan Tak masalah boleh Allah boleh buat begitu Tapi secara hukum ya, Tidaklah secara syarat yang, Memang Allah dah janji kan Yang akan melihat Allah nanti besok di akhirat Kemudian uh, Yang belakang tu Meraihkan kemaslahan makhluk Menciptakan yang terbaik Untuk kemaslahan makhluk Hari ini juga harus bagi Allah Maknanya sukati Allah lah insya-Allah dan Allah nak wujudkan ke bumi misalnya kan. Semua Allah lah. Yang terkena yang menjadi mangsa pun orang tak orang tak bersalah. Oh tak boleh tu. Allah takde tu Allah galek tu. Bumi jadi apa eh? Orang yang tak bersalah baik-baik yang dia. Oh. Siapa yang tak bersalah yang tak ni pun kena sekali. Maknanya satu pun kan? macam salah satu. Apa boleh tak baik lah bagi manusia. Salah tu tak boleh tu. Wajib bagi Allah untuk bagi kemaslahatan ni kebaikan ni. Tak wajib bagi Allah suka dia Allah lah nak buat ke tak nak buat je, kamu ni ke atau nak meninggal minik, itu adalah sifat harus bagi Allah. Tidak wajib bagi Allah untuk Berbuat kemaslahatan kepada makhluk. Misalnya tulah yang jadi konkrit tu aku dah semayang aja gajian dah, aku dah tahajud dah, aku dah macam-macam macam Quran, -macam, macam tak kaya-kaya pun. Aku baca surah Waqiah tu tiap-tiap malam dah sekut tahun dah setiap semayam doa setiap ada setiap hari yang doa parakan dah semua tahun tak kaya-kaya pun ha, jadi tak wajib bagi Allah untuk memberi kemas-kemaslahatan kepada makhluk walaupun dia pada wala. Tetapi Allah Allah nak bagi Allah nak kira sana bagi mungkin sampai akhirat ni. Dan di akhirat pula Allah nak bagi pun kita siapa? Kita tak wajib pun. Tetapi biasanya Allah bagilah biasanya. Allah. Allah tak bagi pun mungkin ada dikembaraan itu yang tak apa kan Pemberian Allah pun ada kebaikannya Jadi menurut Allah SWT Mengeraikan kemaslahatan atau mencerita sesuatu yang terbaik itu adalah harus Boleh ataupun tak boleh, kata dia Allah Ini dia penutup ya. dia Ini ada sekali penutup Saya baca sikit Bismillahirrahmanirrahim di salah atau buku yang terperingkas Lagi banyak kekurangan ini Merupakan suatu perbahasan Yang menggabungkan antara Perbahasan-perbahasan Teori Para ulama' Al-Ash'ahira Dalam membahaskan Masalah-masalah ketuhanan Dengan perbahasan-perbahasan Pada para pemburu sufi Yang telah pun Merealisasikan adab kehambaan mereka kepada Allah SWT Lalu Allah semata-mata memberi kefahaman dan kelazatan bermuamalah dengannya. Muamalah ni berurusan dengannya dalam bentuk tauhid amali yang didasari oleh syukur penyaksian mata hati mereka kepada Allah. Jadi tauhid dengan dasar ni dia lazim masuk, ada yang ada yang berkenaan. Lah. Bukan berarti tauhid berlain, yang kita tauhid lain sama Cuma nanti dia punya tauhid ni pembahasannya banyak ke arah teori-teori animia Membahaskan tentang sifat-sifat Allah dengan apa ni dalil-dalil akli. Dan dibina skopnya dia luaslah kepada orang kafir sini, orang bukan Islam. Bila tasawuf ni lebih kepada mendalami, menuntut, menjiwai tauhid itu sendiri. Kata soal kritikal, dia menjiwai tawhid tu Kalau orang tu dia belajar berenang 3 tahun Di Diploma of swimming Teknik-teknik berenang Air dalam, air syetik, air masin, air perum Belajar air tapi tak pernah masuk air Tak pernah pergi air Tak pernah pergi jalan sungai ke kolam ke Bajar diketawa skor Dapat apa 3 pointer, 4 pointer 4 flat. Tapi tak pernah masukkan air Agak-agak dapat diketawa dia bertolak ke air <tuh> Selamat tak? Penggelap dia lah Itu juga kita pelajar tau game Saya punya ilmu tau game, jiwa di Awal, dalil-dalil si batul wa aqidah 50 aqwal dengan dalil-dalil yang tafsili pun apa? dicmali dan tafsili yang umum dan yang mendalam terinci semua tahu boleh bahas macam-macam mana boleh cerita tapi dalam kehidupan tidak bertakhid kepada Allah nanti dia fail juga. masuk dalam kubur mandra buka tak berjawab. mandra buka tak berjawab. tu duit dia teori saja tanpa praktikal. Semayang bersama juga kan Kalau dia belajar Fika, tahu Semua Rukun Sunat, Wajib apa semua, Tapi tak pernah semayang Itu tak, tak dipanggil menjiwai ilmu Itu hanya tahu maklumat saja Info saja dapat Yang dikehendaki tu lah Tasarul tu mana dia kita menjiwai Tauhik tu sendiri Mengetahui apa yang Allah suka Apa yang Allah reda Apa yang Allah nak daripada kita kan Maksudnya setiap sifat daripada yang kita belajar dalam bahasa itu ada dia punya impact daripada kehidupan kita Nujud, nanti apa dia punya impact dalam kasih Rizal, melihat Kila Allah melihat, abang ni nak bermaksud Kalau Allah tu mendengar kat abang lah. dia melupak lah. Ini lain clear je Tauhid belum lagi lah Walaupun dia top scorer Dia ada apa lah. Impact dia ataupun dipanggil tawhid amaliyah. Tasfauh dia didik tu. Kerana kita bertasfauh tu. maknanya kita menghayati sifat-sifat lah Allah tu. Adanya sifat-sifat Allah tu. Maka diri kita macam mana akhirnya jadi. Dan yang paling tinggi tu lah. Sure. Kerana mata hati sentiasa melihat Allah. Mata hati. Tak boleh digambarkan benda ni. Kena usaha sendiri lah. Kena something that. Uh, cannot explain hanya boleh dirasai dijiwai tapi tak boleh nanti terangkan something you feel but you can't explain macam orang cinta kan eh hey, kami <laughs> tanya orang <mana -mana>, kawan okay? oh, oh, dia rasa tapi dia nak cinta kat budak Tau -tau, dia tak tahu macam <tawa> mana <jalan. tawa> itu je, kita orang bila bahasa bahasa macam melihat Allah dengan mata hati di dunia dan akhirat sampai tidur sampai sabah pun orang lalui, hanya ulang dapat sampai tahap tu saja dia jangan rasalah dia panggil Zaqiyah rasa sangat itu perasaan dalaman untuknya antara contoh-contoh nak -contoh, share like, pengalaman ini ke antara contoh-contoh orang ni Zaqiyah ni bila dia dengar bacaan quran dia menangis nah, itu dia hatinya dah ada lah Penih-penih, penih, penih-penih, makrifat tu dah ada dah Dia dah nampak, lah. dia dah mula dah boleh nampak Apa ni, makrifatullah tu dah ada lah hati dia Dengar bacaan Quran, nangis Dia dengar pun, nama menanggung Allah macam azan je Dia tak, haa macam lah, dia tak senang duduk dah, tak pergi semayang Ini dengar eh, sempurnya azan, tak apa tarik-tarik buat lagi Haa, itu betul lagi azan Tak apa, jalan-jalan, 5 minit je, 5 minit je orang yang ada pening-tengah Al-Fatullah tu boleh nampak mata hati teman-teman tu tu, dia ada zawfiah ya. dia tak boleh kan Bila dia dia berzikir, ke dia dengar beraikan ke dia melihat orang-orang masyarakat ke dia tengok dia sedih wa'iza zulkirullah wajilat kuluhuh dia sebut nama Allah bergentar hati dia wa'iza kilihan alaihim ayat tu za'adatuh iman dia tengah baca Quran iman meningkat ha' Itu yang dah ada Zofiyah lah Yang ada benih-benih ma'alifatullah sudah ada Ini kalau azan pun tahu dengan Tengok orang tak semayang pun tak terasa apa pun Sendiri tak semayang pun lagi tak terasa apa kan Itu jauh hari yang Itu syuhud Panjang lah ni dah dibahas Jalan yang apa rekod yang lama-lama Inilah akidah dan tauhid para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti jejak generasi sebelum mereka. Inilah tauhid salah solah ya di mana mereka menghayati rasa wujud Allah Subhanahu wa taala dan sanan-sanan serta interaksi Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya yang maha sempurna dan perbuatan-perbuatannya. Oh dulu tak banyak 20. Ya kena teranglah kan. Tapi mana dalam 20? Sahabat tamyiz bila? Itu lagilah, selebih lagi dulu itu orang tu dah lah jahil orang tuan tuan pelajar lah kan Sekarang dulu nak kena Allah Itu pun guna tuduh-tuan Nak dibina apa-apa Nak berpelajar tiga Tauhid tiga serangkai Itu eh, boleh pula Yang penting bukan teori tu kan Maksud tu Sifat dua tahu Tauhid tiga serangkai ke tiga serangkai. apa pun Maksud tu nak kena Allah Dalamak lah. setiakan sifat dua ke Akidah lima puluh ni Untuk membawa ke tu Membawa orang-orang tu Tanpa teori memang Nabi lain lah. Nabi dengan sahabat Tidak kan Mujizah dah ada Wahyu Datang pun Nampak lagi kan Benda-benda yang Yang beli-beli pelik Mengingkat di mana memang tu Habis lah kita ni nak buat Pada tahun 90 Antara jalan dia Curi. Tu Itu bergantung lah kepada Apa ni Orang yang mimpin kan Kalau pandai dia membahas Dia membawa orang tu Ke arah Fahid InsyaAllah Dan dia pesti kena Orang-orang oh, kena buat saya belum lagi lah Jadi Bagi tuan-tolok ni kena mujahadah Mujahadah Mula zinajah Lagi fina Lanah dia yang nombor sepulang mujahadah lah Dapat Dunia ni pun kena mujahadah Nak ada dia senang. So, Ya Allah aku nak nak Ya Allah aku nak nak Doa tiap-tiap malam Tarjut sibuk kali Noan nak lah Takkan kahwin Boleh dapat nak Sampai mati pun tak dapat nak Dia kena kahwin dulu Nak kahwin Kalau kena sediakan duit Antara lah Apa dah tu kan Ustaz ni cerita kerawin ni tak boleh cerita-cerita lain Saya terasa faham Pementerian Baru <SILENCIO> Lama tak nampak dia Kebulan lah Jadi kita kena mujahadah Surabayah Kita dapat tengah kikat dia Apa pun dunia pun nak dapat duit pun nak dapat apa pun, pun Surabayah Apalagi nak dapat Tauhid Nak dapat maharikmatullah Bila kena empat membantu Kan Kena hempak dengan batu Pangan serik Itu dia punya perjalanan Aku keluar mula-mula Ahadul Ahad Ahadul Ahad Bila ditanya, Wahai Bilal Macam mana Kadang aku rasa ketika kau ingin buat batu Dia kata Tidak ada satu perasaan yang lebih indah Yang aku rasa semua hidup Ketika aku tengah Melainkan selain daripada Ketika aku tengah kena hempak batu Batu Lepas tu tu aku pakai dalam hati aku satu Perasaan yang sangat indah Yang tak pernah aku rancang hidup Lepas tu dia kenal apa tu Setelah sore je kita tengok tu lah kan Oh kita rasa tapi waktu tu Allah campakkan rasa ni'mat tauhid dalam hati dia Lepas tu dia ahadun ahad, ahadun ahad Hati dia untuk beri tenangan pada waktu itu Tambahan darah diserik atas pada barang, barang api Sehingga lemakkan darah dia mematang dengan barang api Maknanya dah buka dulu lah Lepas tu dia tanya, dia kata itulah Waktu paling ni'mat dalam hidup Tak pernah kuasa sekali dulu Dari tawheed ni kita nampak memang tak seran Itulah mujadah para, -para sahabat dalam tauhid. Kita adalah lebih buang sikit kan Berubah masa Satu alat datang belajar dulu, Semua bawa panas Bawa busuk lah Aku tak selesa Sikit benar dapat, dapat sikit Bukan-bukan kan bukan. Saya tak buat langsung kan. Tapi kenalah yang Sebelum ni tak banyak lagi tu kan Refer pada dia lah Kemudian sebagian para ulama al-Asy'ariyah khususnya ada juga menyebut kunci-kunci utama bagi seseorang untuk menterjemahkan perbahasan teoritikal dalam bab ketuhanan dengan memperbanyakkan zikir dan memperbaiki akhlak kita kepada akhlak yang mulia khususnya di akhir tulisan mereka dalam masalah akidah sebab fikir dan akhlak sebab dia pintu untuk masuk ke makrifat hati masuk ke marifat ni hati daripada alam jasad kita ni alam jasmani jasad kita ni kita nak menembus ke alam-alam rohani ataupun dari segi muatan alam daripada alam muluk kepada alam malakut kepada alam jabarut kepada alam lahut ni pintu dia hati jadi sepatutnya zikrullah ni ada kena-mena hati dan juga akhlak tu pun ada kena-mena hati hanya hati yang bersih sahaja Hati yang sentiasa ada hubungan dengan Allah Kita ingat pada Allah dan juga bersih daripada sifat-sifat mazmumah Sifat, -sifat, sifat tercela Dan dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah yang terpuji Barulah akan ke Alam-alam marifat Darulah nampak macam-macam Jika -macam. hati kita kotor, hati kita lalai Kita takkan dapat tembus Sebab itu satu-satunya pintu tu Hati sebab tu Nabi nak pergi Isra'i Marai kan? Nabi tu kecik-kecik lagi hati dah kena belah, kena bersihkan lah. Lepas tu dengan Alisul Sa'adiyah pun, Sampai tu masa yang terkejut kan, jika dia akan belah hati nanti, moreover kan masa tu. Kemudian yang terakhir tu sebelum Isra'i Marai tu kan, hati dia belah, dikunci dengan Isra'i Marai. Kenapa perlu kena dijuci hati tu? Hati-hati itulah yang masuk ke alam tu. Wahhabis tembus. Nabi tembus ke Alam Malakut Alam Jabalud Alam Malakut Bagi yang tak faham tu Faham eh? Yang Alam Malakut ni? Yang dah faham-faham tu kan? Yang baru-baru ni Kita ni Alam Dia panggil, panggil Alam Muluk Alam Dunia ni Alam Alam zahir ni Alam Ulama kita Alam Muluk Kemudian ada satu lagi Alam Kemudian Alam Malakut Alam Malakut ni Alam Maekat Maekat ada lah? Ada Maekat? Mana? Mana malaikat? Tak nampak kan? Dia wujud Malaikat dia wujud Dan kita yakin Dan wajib beriman Yang malaikat dia wujud Tapi Kita tak nampak Di kan? kanan kita ada kan? Yang macam Kekasih Amalan kita Amalan Kekasih Amalan Kekasih Kemudian Malaikat Al-Fatah Yang jaga kita Malaikat siang Malaikat malam Banyak Satu rambut Satu Malaysia tu Sepang-kuangnya 10-12 malaikat jaga dia Jadi mana malaikat tu? nampak, dia berada di satu alam yang dipanggil alam malakut, yang kita tak nampak untuk memahami benda ni Allah bagi kita mimpi, simple mimpi, bila kita tidur roh kita masuk ke satu alam, yang namanya alam mimpi dan ketika alam mimpi orang, macamnya kita sedang tidur, ataupun kawan kita tidur sebelah kita kan, kita jaga dia tidur, dia sedang bermimpi dia masuk alam mimpi, jadi apa yang dia nampak, kita tak nampak ini lebih lebih sedar bila dia tanya tadi aku mimpi aku pergi sini-sini sana. Tak ada pada ke sini. Memanglah sebab bukan dia yang pergi. Yang dia dah masuk ke alam tu. Sama dengan alam mereka sekarang wujud. Sekarang alam mereka, alam malakut tu wujud sama dengan kita tapi kita tak nampak. Dan kemudian alam jawbarun, alam jawbarun ni alam syurga, neraka, mizan, ha? mizan mahsyar, sirat. Itu ada bagi alam jawbarun. Kemudian sekali alam lahud, alam Allah lapar pada alam lauh. Jadi nabi tembus dalam alam malakut, nampak malaikat, jumpa Jibril semua, naik ke langit pertama, kedua, kemudian akhirnya nabi pergi ke alam jawharut, ke arah syurga dengan ke masuk ke gedung takhta Allah. Lah sekali nabi masuk ke alam lauh berjumpa dengan Allah sampai Jibril sendiri pun tak boleh lepas. Dia kata wahai Muhammad, kena ya gelap tu aku nak pun hancur debu. Tak lepas. Jadi, nabi itu dah, dia, tu dah disiapkan untuk tembus ke alam alam tu. Jadi kalau saya memahami alam-alam ni lah Mana tak timbul lah Pada Soalan Allah tu di langit Allah di atas arash Allah ada tangan dekat kita Tak timbul langsung Masa benda tu Ini tak pasal Sebab tu lah, Kata Allah tu ada atas hangir Allah tu ada atas arash Benda diingat Allah tu berada ber alam kita Dia tak faham macam tu Nabi pergi Islam Eran Satu malam ni Jarak antara langit dengan bu Bumi ni dengan langit Langit pertama 500 tahun perjalanan Lainnya pertama-lainnya kedua, 500 tahun kali tujuh Lepas arah haraj lagi, Syedatul Muntah Atas tu lagi Kalau tu sini jarak sahaja daripada berapa ribu Kalau dah lagi sayang lah kan Berapa 100 tahun syair Berapa tu haraj Jauh kan? Jauh lah mana berjuda-juda-juda syair kan Jadi Nabi pergi satu alam ni Lepas tu kita Satu malam boleh sampai hidup Kalau seperti Nabi telah masuk ke satu alam Yang tidak dibatasi oleh masa dah lewat. Apa tengah malaikat Allah yang jaga kita pagi petang ni, dia naik kan syurga bila-bila masa, dia naik ke ke langit di mana yang yang, yang jaga malam, waktu tengah masa, waktu subuh pun tukar syif, malaikat yang jaga siang naik bagi jaga dah ha, yang di malam naik yang di siang pun. Tapi kalau dia nak pergi nak tukar syif besok nak tang balik, dia, langit terjarah, dia pergi, tahu, tahu, ada, sampai langit tu dia ada pergi 100 tahun bila pula dia nak sampai. Ha. Bukan lagi maklumat yang lain, maklumat itu juga akan datang Mana sekejap, jadi dia pergi atas langit Pada perjalanan berhubungan tahun Berarti dia punya alam itu Tidak dibatasi oleh tempat dan masa Lepas itu dia tak dianggap Allah itu bertempah dan dia bertempah masa Kalau maklumat pun Tak dibatasi oleh tempat dan masa pergi Allah Jadi orang yang mengatakan Allah itu bertempah, Allah kata dalam Quran, Allah itu di langit, Allah berisytiwah Dan arah itu, itu Makam manusia Takkan Allah nak ceritakan Manusia benda yang manusia tak faham Kalau Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Certakan tentang Zat dia tentang itu benda yang manusia satu Mereka tak faham Jadi, benda, ya? Akhirnya manusia semua tak faham Manusia semua tak faham Cuba, cuba tak pernah mengalami dia tu Allah kata tangan apa Sebab masih tahu oh, tangan tu, tu Buat benda tangan tu ada simbolik dia Wajah tu ada simbolik dia peristiwa tu so nanti ada mulinglah supaya manusia tu paham bukan nak kata Allah tu ada tangan dan kaki ataupun berada di langit supaya manusia tu paham sebab manusia tu so dia kira ni dia hanya akan faham benda yang dia hidup dengan benda tu lah macam mana lidah paham benda yang kita pernah alami kalau Allah cakap tentang keadaan yang sebenarnya dia pun nanti pening manusia pun tak tentu tak akan paham Ya, untuk memahami Untuk memahami manusia Alhamdulillah Kalau istilah-istilah Yang sesuai dengan manusia Tapi pada hakikatnya tu Bukan macam tu Bukan Allah tu bertempat Berada di dalam langit Di atas Itu datuk Allah Alam macam mana kadang-kadang Kalau kita tak tahu Datuk ulama-ulama yang takwil Langsung tak nak bahas ini, Sebab tak tahu Yang takwil tu Supaya tidak takwil Alam Itu je Sumpah Sebab memahami Ada alam-alam yang lebih Yang kita tak faham lagi Cuma tak perlu pun ada masa Masa Masa ini naik ke timur tenggelam ke Barat Kita panggil apa Datuk Jadi daripada barat tenggelam. Kita balik ke timur Satu malam Maksudnya perjalanan matahari Daripada timur ke barat Itu nanti kita panggil satu hari Daripada barat ke timur Kita panggil satu malam Lepas itu dah cukup sehari semalam Kalau 30 kali Kita panggil apa Sebulan. Bulan cukup 12 kali Kita Tahun Dan mula kata Bumi ngilangi matahari Cukup 365 hari tu kan Dibagi tahun. Okey Sebelum bumi diciptakan Matahari diciptakan Macam mana nak kira satu hari Macam mana nak kira satu hari Lepas tu, bumi tak diciptakan lagi Matahari pun tak diciptakan lagi Macam mana nak kira satu hari Tak boleh kira Maksudnya Masa dan tempat tu pun Makhluk Yang diciptakan Sebelum tu tak ada Jadi kalau Allah tu bertempat Sebelum atur ni cipta kenal lah ke mana Berarti kalau kalau Allah tu bertempat Pasti tempat tu padim Ruang tu padim Mana boleh ruang tu padim, tempat padim Allah satu je yang padim, setelah Allah semua hadis Tempat pun hadis Jadi kalau mengatakan Allah tu bertempat Pasti mengatakan tempat tu padim Itu dah salah Mustahil jadi pemahaman ni kita sekarang ni jangan terpalau dengan dewan tu satu tu syariat kata dewan ni wahabi ni dewan ni pemahaman dia tak terikat. pemahaman tak terikat. Gelombang lah anak kita mohon 67 ayah Allah tak mana. Takkan kita kata Allah itu berada di alam lapang yang tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Anak ruang pening. Dia ni cerita apa ni? Ayah dah ngaruh ni. Jadi untuk untuk bagi pemahaman terikat macam mana nak ngene. Oh tu batas langit tu tinggi. Langit tu adalah tinggi Jadi untuk menisbatkan sesuatu yang tinggi Kita letak dia lebih tinggi daripada satu Takkan kata Allah tak guna kan? Ada yang lebih tinggi pun Lawat awan, Ada lagi lebih Langit Langit langitlah yang paling tinggi Dari bahasa, bahasa manusia kan Setinggi langit Maksudnya, Langit tu tinggi Yang menegak Allah tu di atas langit Maksudnya Allah tu Ketinggian Allah itu Melebihi ketinggian langit Dari simbolik Bukan sempat Faham kan? mana kali, -kali, kali, kali ulang lah Yang mana apa-apa ni? Tu jangan main. Jadi tak perlu buat diawang tu. Lagilah memang tak pergi mana lah. alam dah pun. Mana dia baru, baru apa mana tu dia lagi dah tinggal lagi ni. Ikut itu aku. <tuh>. Mana dah ada tidur-tidur. Tak payahlah, dah layan momen. Dia tadika layan entikah. Okey, satu campur satu dua eh. 2 jam. Sampai terbukti dia dah rest sampai alam ni pergi satu malam Boleh boleh, satu malam ni macam mana Bule, boleh, yeah. boleh boleh boleh perjalanan si burung macam macam-macamnya dia jumpa tu Nabi ni jumpa Nabi ni pergi ziarah suci ya dan rasul jumpa Allah cak duhun boleh 9 kali tawataw-nawa sembahyang tu satu malam perjalanan ni pada dengan dengan itu daripada Mekah ke Baitul Makdis dah bulan lebih dia dah masuk ke alam yang, yang tidak dibatasi boleh luar dan tempat dan masa waktu kejadian jadi kalau Nabi boleh masuk ke gerong itu apa dia apa? -apa Nabi Allah tak dibatasi dalam ruang tempat. Faham? Eh? Macam mana dah? Dia melencung ke Terus uh... proses penterjemahan ilmu akidah dalam bentuk praktikal iaitu dalam bentuk penghayatan. Merupakan satu perasaan yang sangat penting kerana hakikat agama itu sendiri ialah iman, islam dan islam ini bukan teori, dia kena menghayati Teori tak cukup, dia kena menghayati Perasaan so, penting penghayatan tu lah, iman, islam, islam, islam, itu semua, semua proses penghayatan, bukan teori saja Kita akan dapat mencapai hakikat apabila kita menghayati Sebab iman, iman benda yang kita nak tunjuk kan tak boleh iman iman tu apa tu plastik yang benda kita mempercayai nak, nak, nak, nak gambarkan iman tu pun tak boleh okay, iman lah. benda yang sifat benda yang tidak digambarkan hanya boleh dirasai dihayati itu iman itu penghantar wari kan oh iman iman tu ada 6 rukun iman 6 itu bukan iman sebenarnya Masa yang membentuk penghayatan terhadap Kujudan Allah semata-mata dalam kehidupan seorang adalah sifat ehsan dimaksudkan dalam hadis cipren yang mengajar umat Islam tentang kesempurnaan agama Islam itu sendiri. Iman Islam ehstanu mata barat tertinggi lah. Maknanya antahbudullah kaanakatora faillam takuntara faillah tiara. Sembah Allah sawallahu alaihi wasallam Allah ni kita semayang pun kan tak, masih belum lagi dapat rasa yang kita sedang berhadapan dengan Allah hati kita lah, tak rasa sebab apa, masih poroto lagi masih eh, masih dipenuhi dengan selain Allah masih dengan harya-harya selain Allah kalau hati ni memang kosong daripada selain Allah hanya ada Allah sahaja waktu tu Allah berkat terus sampai ke mata kan? mahsada itu ada yang sambal? Konusi dah sikit Yang ketukut Mana tu ada yang semayang ke Sampai ke langit ke tujuh Ada Bagaimana ni baru? Ke mana? Kalau Allah Akbar ke mana kita? Para-paras sahabat Allah Akbar Ruh raya lah juga Saya nak li Allah Akbar semayang Ruh tujuh Ke depan Allah itu orang-orang yang, yang menghayati lah Itulah hakikat sebenarnya Kehidupan sebenarnya adalah rohani Kehidupan yang sebenarnya adalah rohani Bila-bila zaib ni Basic fundamental of Islam Al-lazina <tik> yukminuna <tik> bin zaib Awal-awal lagi Salah-salah Allah al kita orang. fatihah Kalian dalam kitab La rai rafi Dan dil mutaqib Satu-satunya yang mutaqib tu Allah zina yudminu Orang yang beriman Pada benda-benda Kita sepatutnya meng Menghayati benda yang Raib lebih Daripada yang nyata Sebab kita ni Akan masuk ke alam tu nanti Itulah yang kekal, Rohani nah, Kubur pur, Masyab Nizat Sirat Syurga negara Semua sebenarnya raib ni Sekarang ni lah Nanti Sebenarnya nanti Itulah yang nyata Buat masa sekarang benda-benda tu gait right? Tapi akhirnya benda tu akan nyata nanti Jasad kita ni, dunia ni satu hari hancur dah Akan kita tinggal di atas satu, satu Satu detik satu ketika saja. Maksudnya Allah terangkan Orang ditanya nanti orang-orang yang dekat akhirat Apa hidup di dunia? Tak ada, kita rasa macam sepagi, sepati, sepati, sepati, singgah di dunia tapi sekarang kita rasa, oh bunyi lah segala-galanya kan. Orang nak hidup selama-lamanya kan. Oja, siang, malam, pagi, petang. Kalau orang nak hidup, selama-lamanya dah duit. Tak ada kita nak pergi jauh lebih 40,000 tahun. Masyar 50,000 tahun. Sirat, curga selama-lamanya. Bila dah tak setah dipatasi oleh masa dan tempat selama-lamanya mana ada matahari? Terpikir kita buat siang malam tak jalan juga, tak ada waktu, ada waktu seketika. Internet selama-lamanya. Yang kita nak pikir yang semuanya kaya kaya lagi. Jadi kalau kita duk Asyik dengan yang yang yang, yang jasa sekarang yang jasmani yang dunia ni rugi lagi kan. Itu mana tak menghayati kehidupan sebenarnya. Umat Islam satu ketika dahulu mengalami kemunduran dalam bidang akhlak bukan berpunca daripada kemurusakan ilmu akidah, tetapi punca utamanya adalah kegagalan mereka dalam menerjemahkan ilmu akidah yang mereka pelajari dalam bentuk penghayatan teori saja, factual out. Contohnya jelas, belajar benang tiga tahun ini tak pernah masuk dalam pelajaran, barislah mereka macam macam teori benang, tak pernah orang lain yang pernah dalam rangka mengenal ragu itu mengenal diri sendiri mengenal Allah dan mengenal hakikat kehidupan yang mereka lalui man arfa ansu fa qad arfa anhu barang siapa kenal diri mengenal Allah dan hakikat itulah yang menjadi media untuk saya dalam rangka tersebut ini kita buka buku lagi tentang bahasanya Khusus, pembahasan khusus tentang mengenal diri Mengenal Allah ni Cuman harapan-harapan harapan-harapan tu dan detail lah buat Di sini tak perlu di lagi ni lah Maksudnya Memang antara salah satu boleh cara untuk mengenal Allah Boleh kenal diri dulu lah Kau fih, aku syukur manfaatlah tu Dalam diri gue Bukan hampak-hampak Yang dah nampak sampai anda hampak Itu dah tak pergi lah Punyalah dia nampak dalam diri dari Allah Sampai dengan ngerteng... tu Anallah, oh, anallah oh, Tidak ada yang berdaya, Yang selain Daripada dalam jubah Dimanaikan Allah ada besar daripada Rumah All tak tahu lah yang tampak lah Tampak-tampak tu Dia kata sedar Jadi tak mengatuhi Allah pun Nampak dalam diri ni Ada yang hujan Dekati Allah Sebuah Allah saja. Alah tampakkan Alah zahir dekat Alah jadikan diri kita Sebagai manhar Bagi sifat-sifat Allah Majlah bagi sifat-sifat Allah itu bagi wayang yang betul-betul menembus ke menembuskan ramai Oleh yang demikian, risalah ini adalah satu langkah dalam rangka untuk mengajak umat Islam menerapkan akidah Islam yang murni Bermula dengan manhaj ataupun cara ataupun metad Asas Al-Ashairah dalam pembahasan ilmu Tauhid Kerana manhaj mereka, cara mereka adalah manhaj ataupun cara kebenaran dalam bidang akidah. Seterusnya diterangkan perbahasan-perbahasan tauhid amali tersebut agar umat Islam dapat menghayati sebagian sifat-sifat ketuhanan dalam kehidupan mereka sehari-hari digabungkan antara tauhid dan tauhid. Dengan ini tamatlah perbahasan mengenai sebagian sifat-sifat ketuhanan Allah SWT yang Maha sempurna. Semoga Allah SWT mengampuni kelalaian diri dan dosa penulis yang pernah keterpatihan. Dan sentiasa mengharap rahmat dan kelembutan muamalahnya. Fakir ni maknanya sangat memerlukan. Fakir ni, sangat memerlukan. Dan sentiasa mengharap rahmat dan kelembutan muamalahnya, muamalah itu urusan atau ni jilings dengan Allah. Semoga Allah setelah menjadikan di sana ini sebagai salah satu daripada ibadah dan takaruk, takaruk ni mendekatkan diri. Menulis yang fakir ini di hadrahnya ini hadrah Allah yang agung wallahu alam Al fatiha Auz billahi min syaitanir al-mustaqim رب neither, waliol, ya رب ربنا نحمدك ما ينبغي لجلالك وإكرامك وطهارك والصلاة والسلام على Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik Allahumma salli minna 'abduka wa nabiyyuka wa rasuluka wa zulika wa nabiyuna min. Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi la ilaha illa anta subhanaka inna kana min az-zalimin. Wa ghana'a ranna an khsanana wa tasduna wa wa sabirin. Rabbana la tuj'alna min baina al-gharayqala wa hadana ila rahmatika anta arhamur rahimin. Rabbana atina min hasanah fi al Allah hdinā wa hdi minā wa hdi an-nāsa jamī'an wa ja'alnā sabilal-mustaqīm. Allahumma hdinā wa Allah hdi binā wa hdi an-nāsa jamī'an wa ja'alnā sabilal-mustaqīm. Allahumma hdinā wa hdi binā wa hdi an-nāsa jamī'an wa ja'alnā sabilal-mustaqīm. Allahumma ridhāna wal muslimīna ilā dīnika ar bil-ma'rūfi fa'āminīn bih, nāhīn na 'anil munkari musta'īn ilāh, muḥāfiẓīn 'alā ḥudūdika qā'imīn 'alā Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini Muhammad bin. Allahumma fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tajawwad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kana mubarakah khashatan tayyibah. Allahumma as'alana fi al-'arifin wa ista'ina 'alaina hifzataka wa munjina ya min rahimin Allahumma hafiqina fid wa 'alaina ta'wil Allahumma hafiqina fid wa 'alaina ta'wil Allahumma hafiqina fid wa an nasarin Allah ma'ina Allah ma'ina na'udhu min al la yanfa' wa tu billa yakhsha wa la inda Allahumma mardana wa Rabana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil mustaqimin imama. Rabana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa baru kuliah. Kan? Nanti akan ada sambung nanti, Nubuah Dia kata kat saya tu saya jumpa ustaz ni dia kata dah nak rendo. Nanti insyaAllah allah lah dapat kaya kot. Kaya sambunglah. Saya pulang madu insya-Allah. Hah? Tak pucuk mana dah kita akan sambung. Ni ni khatam cuma khatam kitab jelah belum khatam tauhid tu lagi. Dia ada nubuwwah, lepas nubuwwah akidah samaiyah. Sambiah ni pun Dia pun tak buat lagi buku tu Cuma kalau buku dia Sempat buat Sambiah Kita pakai Kalau tak pakai ada Banyak buku lain ya. ha. Kemudian Kalau dah habis Betul-betul buku ni nanti Mungkin kita tukar buku lain pula kan Yang bahasa Arab kan? Sebab Apa ni Banyakkan ustaz-ustaz Saya dia cadangkan Sekurang-kurangnya Ajar buku-buku yang Dia ajar di pondok-pondok Contohnya si Tijandaruri ke Ataupun Patut Ruhais ke Ataupun Akhilatul Awam ke Yang memang Masyur Dia belajar di pondok-pondok pondok mereka ringkas-ringkas hematan yang balik-balik ni dia je. Dalam majlis-majlis yang muda-muda, bacaran yang muda. Dan ramai pun nak datang ikut nama sorang ni kan. Boleh lah. insya biar kitab tu biar so, kitab tu nanti dia bersambung san tanah sampai Nabi. Kita kita ulama-ulama yang terdahulu kan. Jadi ada keberkatan dalam bacaan-bacaan kitab tu. Kenang adalah ada kita kitab ni pun berbus tapi kitab-kitab tu jangan ditinggalkan. Kitab-kitab terus kan. Kitab kita hmm, yang kitab kuning ni bagi kita okay, ni insyaallah kita akan, akan membuat habis kita dah ada teaching dah faham tentang semua tahun ini Besok kalau bahan kita kita tentu letak ni ha lah. saya akan terjemahkan nanti dalam bahasa Melayu yang kita dapat sana kan kita tu insyaallah sampai mati insyaallah terlebih terlebih tak syukur begitulah sebenarnya sampai aku dah sampai lain di tuju lah mai lah Baru kata satu menjaduh Etausis kuliah aja dah Puan ni dah tak Hilang Tahun-tahun Orang belajar Tahun-tahun Itu pun akan tentu Keori lagi praktikal lagi nanti Jadi ada masa sikit ni eh? Kita Buka hadis kemudian Ada eh? soalan eh? ni nah, Hadis kemudian Sampai eh? Sejarah Hidup Manawawi eh? Sejarah Hidup Manawawi ya? Sampai dia Kita akan masuk Sampai tangan tu Terima kasih